Раптом щось сталося. Я аж підскочив. Стріляють. Я бачу, як в станового знялися руки і упали на голову. Він хилиться вбік, відкидає його ногу і ось-ось впаде. Біжу в столову і бачу круглі налякані очі пана Дама. Становий вже стоїть. Що з вами? — поспішно питає пана Дам. Становий знімає з голови руки і блідий з жахом, огляда пальці. Ще раз мацає голову, роздивляється, а руки ні. Крові нема. Звідки стріляли? Панадам мовчки простяга руку в напрямку внутрішніх хат, де глибоким отвором чорніють двері. Біжу туди і на порозі мене опікають дві жаринки стасових очей і дві худенькі ручки притискають до грудей пукалку з бузини. Що робиш, стасик? Б'ю москаля. Я хапаю його за руки і тягнув глиб хати, коли надбігає пан Адам, і все розуміє. «Ах, ти!» Він лютий, і я рятую дитину. Пан Адам вертає в столову. Мені байдуже, як він залагодить справу. Як тільки можна, я забираю Стася до себе. Мені радісно чути на грудях біг його серця, на лиці чисте, гаряче дихання. Він весь порив. Бажання, свіже, пекуче аж до фізичного болю. От ця подія збирає всіх нас до купи. Навіть мама Костуся покидає свою половину. Ми розбираємо вчинок Стася, ведемо суперечки, сміємось разом і все нас мирить. Панну Анелю й мене. За кілька днів знову історія Серед ночі мене будуть якийсь гармидер, чужі голоси. Що таке? Де? Сідаю на ліжку, прислухаюсь тривожно і бачу, як по двері у шпарку прокрався до мене червоний промінь. Чи не пожежа? Скакую з ліжка, заглядаю в столову, звідти тягне свіжим морозним повітрям. Двері упередпокій. Нарості ж? В тіснім коридорі повно людей. Економ Сава світить. В одній руці ліхтарня, в другий канчук. Перед паном Адамом зв'язаний хлоп. Сильний, плечистий, голова гордо сидить на плечах. Витко роздертий в боротьбі комір і туго скручені позаду руки. Мотузка жвілась в кожушанку. Лиця пана Адама не бачу, лише помічаю, що він у венгерці, у високих чоботях і в шапці. Важкі червоні руки висять по боках, на них падає світло. Панадам говорить спокійно, густо й глибоко. Лайдак, давно стережу. Давно, думав на тебе. Скільки раз бачив сліди одвоза коло цегельні. Вже тепер знаю, чия то справа. Признавайся, скільки накрав? Мовчиш? Ну, кажи мені сам, що маю з тобою зробити. Посадить у тюрму, щоб все село знало, що ти єси злодій?